بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله رسول الله говорим о сущности нашей работы. Манебиллах ва саламу бих ва дунах. Омеджуд би салахадиллах. Очше ман ла иллаха илляллах, вахдуху ла шарика лах, вашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух. Тема, Šta se od njega traži, njegove dužnosti, da li je to samo riječ koja se izgovori i nakon se se završi. Ili kao ta osoba ima neke obaveđe i dužnosti na družstvu, na Allah, sl. h. tada. E, u alavskim režiku riječ musliman se kaže muslim i naštavu glagole esvame. Mene vidite ne razumjeti tjehničko značajne riječi. Kada razumite tjehničko značajne riječi, razumjeti šta je šta Allah baš Allah se naravno da je poslao poslanika sallallahu alaihi wa sallame, poslao da je arhemat koji su so teda bili dano funkcija osvog jezaka. Poslanika alaihi sallam govore najprostim jezakom. Nije bilo zišana damstve, nije bilo zišana koji dođe iz pustinje. Znam, veliki god Elija, dođe iz pustinje i obrazo se alaihi sallam, poslanika sallam priču saninu. Šta se razumije? Poslanika i sallam je bivao najjednostavnije riječi da dostavi Allahu veru ljudima. To je najbitnije u da čovjek dosti gledu ljudima. Nije daista potreća nam igrađa da govoriti riječima koje dva posto ljudi do opise I govoriti sam ja sada školovan, akademik i sad imao problem što ljudi dola ne razumiju. Sad ima je sad kako tako govoriti. A muha sallallahu alaihi sallam je birao riječi da dostali dao, to je bitno. Zato pa sad ima je sad na riječi da branio, muštima da govori ne razumiju nesko. da čovjek, nažalost, kako ima riječ u našem on je nađe englesku riječ, dodaju tri častova na kralj i poslednje ta riječ engleska i pola ve dva razumije i sada mislije da vam nešto ne postiguje. To po je hvala bitno da govori ljeno sa anglija I dakle se ja obrata nam i vi se obrata meni da se razumijem. Poslednje kada je sallam kada kaže Allah koranam eslim u lehu to eslim i redatiša Allahom. Koristi glavo eslem na alškom režiku znači redatiša. Ta glavo se koristi kod dana po vratu, kada ne zarobi kada zarobljenika, kažete mu istesljeno predast. Čovjek koji ne ruke predast. Što je znači potpuna predanost. Beznoslovna predanost. Nepomno. On se stavio, kada čovjeka se svima ničima, Allah subhanahu wa ta'ala. Ono što je, svičično, da ima ljudi čije prijeme koji se zarobi u vratu i kaže mu onaj što kada zarobio, kaže mu predaj se, divi ruke, Baći oružje, baći oružje, a neznik rupši. To je nemoguće. To je ne da misli ratu, kad ta neko zarobi u okolite i ti uzvobljavaš mesto. Kad te je zastrošno ili kad je kad što god da ti kraže, ti si da uradiš sve to uzeti. I je za kao svijetu, kada je zarobi, a radiš izvobljena praviš. Čak stvari koje je normalna, normalna, nisa, ni sad ne može ni zanišniti. Nemormalne stvari Kod je da su muslimana? Kod je da su musliman? Jesu? Ja su musliman. Šahad je šahad. Kod je šahad? To šahad je kojih prijavljene. Trio, trio, ali kada je. Halal. Neh, nemojte. Nemojte. Te su. Ja su musliman? Ja nisi musliman. Kod je su pokrenje? Ja je musliman? Morav uzeti Allah'a u knjivu odadažu. I nima Te neko ne su da bude musliman bez musliman? Pravda kao izbar. I na uzmano Allah našem za Sve šta te sad volno zunati? Ako samo ne podinite ruke, ja naj... ...smanjiti, jer znači vam je pisan, brzo. Pa, svet, uzmijete nekak onaj, ...da nam se da se svoj Onaj... Kada, znači... ...čuđeš nared govnao s manjom. Kuda ni te vide? Jedine su mu da kaješ tom zarađenit. Predaš se, kažeš, šta teba zati? Znači kada se mi od stani? Kako stani? Kako stani? Stani je... Stani je Allah pisao u studiju. Rekar je ono se nekisit izbinihki. Se šest moment, kaže, eto tuk minun nebivau, nekaj tuk minun nebivau. Kada kaže življima, kaže, zanje jeru je te udeo kniigi, a udeo kniigo Se šest moment. Zanje je udeo kniigi, a udeo kniigo nebivau. Hvala ima pojikaj, štoko možnje štie biti. Ja putarim, te vrat, ty zanje, Pola može, pola ne može, suraj, kef, okej, okay, posi suraj, kef, ja ne priznam, požeš to zapirati. Poslani ikade ješan kada je došlo i puno glede ješan, švati je Araba, je švata, a osa kada kažiš biti musliman, znaši ćeš biti musliman, znaši ćeš ono što se na tebe traži oslani ikade ješan, kod nebog srnet i kod prunan ikade ješan, bez dijaloga, bez ikakvog dijaloga. Imamo prekrasne Mislim samo, že čemu člověk kažeš, ja sam malo sudbogled, pa mi te spremljike stvari, da primjenim odmah, ja sam malo žičan, ja sam malo, čo je što je paži, pojede straške istike, za svoje manje, koji ima hodče red, izbog njih primjenih primjenih je prostře Allah, sloha nebog jala. U njim da se oz da se oz nemeto. To je gleda največa odluka, poslani karej kao se rak nijudu, kao to je še, kao vojstvo uči. I po sami karećeram je svakko, kao neš narodu, koji je nakadal onaj izvajelši napasu za nekarećeram. Zvajelši napasu. Sen metru. Metru Tšajnke je sam tudi ne narači. Tad se što manje krivi i da je po sami karećeram ushao što lakšen metru. Dekar dođe On nešto manju. Zopršite njegov rad on sjedi, ne može on učiniti. Nije ga opolite na brzini. E da se. Posadnika je izan njegov kakvu je da lago grad, ne znaš li za njim rakovati. Stvijel stan i plan posadnika je da znam da znam neku na krvi. Nijedno znam neku metu rakovak. Jedan od shaba je čuo plan, začekam se stava ljudi i sada sam taj plan. Posadnika je izan njegov treko tom na shab plan, a sada poču opusi sjele i kaže, imam familiju neki. Mam familje, um, ja ću postati svoju ropku jednu i stavit ću joj prtenicu, njezinu, porukom svojoj uh, familje, da znaju da će došli Sanikari da bude da ne povinu, ako bude da. Taj, ja sam došao, haatip, tim ne bi velika. Taj haatip, taj čovjek je tim svojim gestom izgledo ko sam izgledo. Nema veće izglede od izglede tajnog plana ko sam nekali što nam dola na svijetih gradi. I posan je kaj sam dažem u Belga pođivljiva, da je taj Asfa je nisam podođa da kaže mu, Boži sate, kaže zašto? Zašto? Zašto mi je izbal? Kaže Allah posan je, če imam se da ne pomru, da mi imetak se ne uništi. Zašto ti imetak, zašto ti imetak, zašto ti imetak, zašto ti sami? Onda radi kaže, Allah poslaniku, Allaho poslanice daj da mu sriši glavom i mu nasak. Pisao poslanika Kažem mu poslanika je srana, On je bio na vedru. On je bio na vedru. A Allah je rekao, učestiti na vedru, radi šta hoćete, ja sam vam I pušte da poslanika je srana. Hadvi, če mi nije htio da izrao poslanike, bom našu koristiti dobro da sam svoj pamitl za zaštiti čovjek. Ono što ste sviško mu događaju, je da poslije molbi Omero rad javu vahmanu, poslani, koji ka je kažem, poslani ubije Halapiva, i poslani koji je tam kaže, stani ja, omele, više ome ne piča nijedni, a ome je najžešći muslima. Najhrabriji, najžešći, da kažem, najstrogiji. Ali niko, nije nikoli štrop i žestrot. Znači svi su kažemo žestrot, ja ne mogu tu podijeti. I ondre je bio bažišće za tebi. Ali onda je radijal u avandu, kada je čuo da je po posljedno stani, a ondre... Se kaži, ondre. Ume, Ujelajte, Tore, je bilo kažem ondre. Ne možete mi pričati. nije bilo prijatno do tog momenta. I kada je posljedno stani, prihvaći će. nas, danas, da se događa na Ljugudi, uh, usima je bilo knjige, bih u tim ne uzimaju. Iz nežnanja, mnogi a, pokušavaju da opravljaju svoje e, e, postupke koje će jest više opravljaju. Čovjek ima čovjeka slabo. Poslupan u mnogim situacijama. Allah da je iskuša i ne, da, ne može da koliko se Allah ne može da opravljaju. Znači da pođe se da prave. Pođe da traži sebi تبوزي مسلمان هي أصبب خاوليك نتريه أصبب خاوليك نتريه قال الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم قد في السلم آيات سنتذكر غيما رشاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل جال يودوا سيدي نتريه إذا سيوم الآخر ستغنيتنا نيما سيكون جميلة يجب أن يريدك يجب Ištije ne možeš biti. Da li sam kažeš, ej, ja sam sada došto ga, jedan strepegni, postanem, ja ću ovdje Ako se budeš, je da je dovolio, pa se određam, preto da će se vrati nasad. Počeš se da ostavljati, da će se početi dobrati prišu. Jedan je im sada uvijek poradi, da žludi, da budi slobodnji vijek. Sve posle sata pa sam nikaj sam raden. posle po, po nikaj leta, teriju, po včeni, po se, včeni, to, ne po čeni, sada, moraju da je posle godin da ga vidiš još Ne bude, kao što je pod nas situacija. Stoacija pod nas je da čovjek uđe, primi poziv Allaha s.a., pamata, pokraje se Allahom. Kada volim muškom, pokraje se mu sa konkretnom govorim, znači, bez, da kažem, urizivanja, da vam konkretni škost, pusti u radu, skrati nogavice, stavi mislaka usta i kaže, to je mene do mene. Nelki ne više što kaže. Iako je dobaro još, prije niste dana ono učinu za me. Posle pola godine ga pitavno da volio je zuzanme i sve ostalo nam razpravlja polo. Unutar, vruševite. Išta njena. Žena što se ne ugradi, pokriju glavu i evo, ja sam voda svi u žinu u Ja sam najbolja u I ide i voda gradom, sve ostale žene ponižavali, što mi niste pokrijele. Niste pokrijele, a sam subhanalo, niste pokrijele. A ona sam se pokrijele i svi će Ima ljudi koji je danas, se 5 godina usupali još ne. Ne znamo što je Ano. Pa sad ima ljudi koji kusti bradu, ne znamo što je Ano. 5, 20, 20, ko znamo što je u zemsku, 10 godina se bradu u zemsku, 10 godina se bradu u zemsku svarak. Što moj ti ne daži? Što je to mi išli? Da su braška, a povrlo je s tri stvari koji je bilo lagane. Bilo lagano je kusti bradu, bilo lagano je onaj, Musliman je osoba koja tulee da taj pokloni kada, sve da je vjernusi. To je vjernusi. Bio čovjek kojem niko nije smio pitkometi. Sve jeodno. Sa pokonom se nama. Niko zume nije smio. So to je što meni je što je deset deni. Kada dišan ima ko se ne troši svoj sara. Da, što je vada u islami. Ne izdati tu i srca, potakne, potiške ovam nastvanju. Postupim tebe da opet doviš, opet doviš, varam, nisu očisti. Treba to izdati i sebe, izdati sebe, izdati se promijeniti. Ako se ne promijeni, ako ne napreduje, tvoj znaš, nešto nisu u Ne može izdati biti godinu za a, tako ko ne ne bi, ko se treće godine ništa. Ne zna ništa, Ana ne zna ništa, odhadi ništa, ništa ne čita, ništa ga ne zanima i kaže, ja sam maš. Svište, ako mora muslima da naprebi, da svaki da musim te ja veti, da si teško značeš pola prana, tam se ja veti, doši da nas pošto arham, druga, druga, druga, druga, druga. Ja veti, samo to. Všaki tam ne zda veti. Ali danas kod nas muslimana nismo naučili, da se družimo se naučili se, da se družimo se kudba. Tu smo ahdara ki da se pet saati nije Jedna otaknutka, druga otaknutka, požeći, penali, sve, komentari, sve smo tu da slušamo. problem. Ko tu muškala sam, ko žena, sve se na rabu se promile vrede. od manje, od pet i oča, najveće, sve, ne su se promući, isto baktovi namada. Znači ne razliki, nima napetka. Kakva je radnjena u čovjeka s njimana danas, koji kada u bude, i sve puti napoli. Kakva je rasta? Vanjkina? Gdje je koji nisam žene vani i žene koje noći marama, samo marama, a ugovaran, hrača, laži, izviništa, potvara, kao i ona žena na hrdu, gdje se nisam se prišete im. Jednom predavanju koju sam provodio za nekrištvo, vidite godinu. I naš praš, da ti je jedan adak, koji je drugo za predaman, ali jedan kaže, da imate čašu vode, pola čaše vode, pridavim vode, vode u to čaši. Čaša ono pola čaše, pridavim vode. I dođe sada kaže, da li ja vodcu, i kažem ti znaš imati čašu vode. I šta ti kaže, vod, i dena, uraži prvo, čospeš nozano, on mi pridav vodu, opariš novo, tamo ćeš nekaj čistu vodu. To je normalno, da se so opita u čašu. Ali nikad ne reći popiti času, kad Ka uđmeš i razpješ me odlječiš te dozvore na drugi prolicu. Eš popit. Super. Kad to je primio danas posto mana, koje su primili sam. Bio nekog u nekog svojom svijetu, daleko od Allah, imao svojih mana. Ono, ja danas mi da se raditi, vi ja danas mi godine, usrednješ sa čovjekom, dosi raditi, opšlih. Koliko preto. Kod svojni istike odroda, ono, malo se lukom Može se ja promijenu sviđa, to nije na smisla. To nije na smisla. Znamete svega da već nekde godine čuji. da već nekde godine čuji. Kto A po sviđa godine ono samo nekde on se opravdava. I to mi smo se promijenili. Mi živimo kad se tijekuje u kolini. Ti živiš na evan i te bi olagame. Što da sad ti žiješ uvijem što možeš rad povodećiš. Možeš da se napisao pa sam kvareš. Prezvinim te ja tešlo povijem živim. Ne Prosprije on se za avštini sada, a onda naspije čistoće i slamice. I ulaze na utro zažlja, kada ljudi kada vidi kama želim biti ovata. Kad vidiš lijeko vodi, lijeko mi radim slam, sredno ovdje u pop, napivite se sada te vodi. Iko teče voda, kamenje lihto vidi, lijez izvod, uči se napiv. Hrštu mutno teče, ne znam kod to ti. Zato ne uspeha te ljudi, ljudi kada te vidi ko je primio Islan radati u nas. možemo nekam ne kukupo da vadao s nama gledati u nas. To postupaka pojedinaca. Koji ne postupati treba postupati kao treba. Udaljava ljuda za vahve djeze, so svojim postupima. Ali ja bi volio da dođem i sada kaže ja živim u kakvim zemci i sivom svojim ljudi, kako su ono, lijepo ahlatili, kako su lijepo postupati na ljudima, kako su lijepo. So to ja znači sam šuo tako djeze, da mi ga vidjeti. A Indonezija je jedna djesto 30 miliona muslima danošća. Možemo manje da zove da plaća. Nikad ne smas pača da vezuje kod nje. Fioka li svuka onih nedonošenih ondelezi, trinaise i smas njega nas sedzo. da je ja pao i sam se trous. Ah. Moral. Ako želiš izbjeći muzlima, moraš da matiš liko baš neka lešara, uvijek je to Uvijek je to dobro. Kada reaguješ, kad kažeš kako je reagovao poslanik Aleksandra, kad je bio dubok. Pogledaš ga, ja se reaguje. A neko ga ja odšli. Pa poti nešupko pa koji su davi. Poslani kažan od 23 godina tabelika, uklidniko nije. On odplaća onak treprožno pomisla. Što god da vidi je ono poline rupu. Ideš put na potrepeno što dobalci. Uvijedni. Obstvijedi. Kažeš, pa sani se vašale, vidim te. Kako si ti reagovali? Ja moram tako reagovali. Odeš u prvom treši prvom, kad Allah kaže da se poslani pa je što nam govorili, Kako je rado posanik ali i sala? E rado iš tako. I to je jedina raza da Allah pisava tako se sela. Sve nije od toga površu. E što ti je dođe, i u presi drugama je sura ona je kada Allah srana kala, Kje Dalike ma etel da ni nemičavke ni doblesuli ni da kalu sahiru neomežnum. Nijedno u kaže Allah, prije tede Mohameda. Nije došlo ni jedna posanik, a da mu niš reći da je hirva da s toga Eta vasa ubijim. Neslu ne to kaj niskučaj moji jedni mnogo svi došedat. Svi nuho narod, kada vaka špirš positi da uniski kaj sam positi narodu posljed nas, oba zvastaj posaniki, da je šta se da je S kajima na kajima ljudi govorili istie stvari. Ali ste je vidro zanah, straš si daš kura, kad pojelaš ukazivanja o vahovim posanici, kadaš, kako se dragovali posanici? Kako se dragovali posanici? Kajš, ee, ovako se da. Kada opunži, Kan Nuhu alayhi s-salam Surya al-Nubbinu, mursahtu ma'atuhu Oma s-salam, Nuhu alayhi s-salam, in hua ila rajruma nis-al-Kumri Oni s-salam, shu i'al-Qaimih? Yuridu na tefadhali alayhi kruželi, da sa gudu ila rajruma bih jinn, amir uđahti ar-robi s-salam s-salam, s-salam s-salam s-salam s-salam s-salam s-salam s Čači, prolupali, plaćenici, Izraice. Svi ti sada piše. Šta pa mu hradu? Kaže, ja u njom, ali i se vama. Ja mi te, nu, šta? Citar, je na jedan narod. Citar, jedan narod, njegovom u tom gradu. Kacuju, žene, sami sebe. Citar, kad svojih neve slušaju, te svi ti govorili. Ti si lažao, ti si Izraica, ti si vačao. Nu, ne, sam kaže. Pa, bi im slobjiv so inakve. Oput dve Ne vlasa, kaže. A ova, ako može mi? On golažu od sve žele. Dođe i krete, prođe kada pa je na njih vidio. Umreće od muke. I ja da. A kad vam odgovoris na ta obijedio. Šta šta pravi puto? Ti prođeš sa osvijevom. Musi teško. Sam prođeš. On umro od ja. Ponoće dozivati i galamit i bliskat. Sam prođeš, odiš. I ja vam odgovoris na Pola kuna Ana draga braćo, što kaže Ivana na vrješnicima, ne budemo li uzeli povuk od, kaže Ivana na vrješnicima, pola kuna nam po njima ne dađe. Cita narodne kuna uroči kaže Nuh, no znam gdje je Nuh živio i opravila nebav narod, to što Lud, na, narodni, pa što manj, radio, ela, je što što znamo. i prebrnuo i na zemlju. Dakle, šta si ti uzao poruku Sa, od toga, znam se Luta liča, živio narodu, cita brazmoćeg salci. Znam da se u praku živi, se dres ljudi, sve homoseksualdi, jedini nisam seksualdi. Dole za nukaj sela merke si, ljudi. Ovo dole za skupnoj ljudi, muštevi. Dole za nukaj sela. Ovo se mi je gospi, pustite ih. Evo moj cijeto, u tako žem peki. Sve se, se spasio, gledaj. Ljudi svoje cijete, homoseksualdi. Ovo se spasio što sa situaciju do dođe menaka počećem čovje, dolazim u mene, u kuću povijek gdje u kaže, ti znaš šta bivaća sredoši nije lagano bilo sredo da vas jedinim, niškim, nije bol kako je postupao? je li stopao? je li prijeđao? nije to če neko je postupao, moha ište dnuto, a ište sa sve im halim sredoši jedan je boljka, da je je laga jer Alelujt, ale ište nam, je bio blag, sajma, do dana, na, unistinja. Mož, ne polska insana bezivio, je bio vesio, vesio, možda kerbit na zemlju, od sirama, od faraona. Pažda nisa danas, faraona, fanod, narek, narek, narekšega, žonuša, da ne na lupu. Fenerati, fresani, I tuži teg Allah kaže, hoditi, idnu reći mi pri nislamu. Znači da tebi neko razvoj radit, sam te, te, bih kajuti tata gore u luđu u njegovu kuću, srdimu i reći mu pri to da će to graditi, pri nislam ima dođe. Kad Allah kaže muša već samom kronom, kaže, idi kaže ona, ono reći mu kaže ona, da se boji Allah, da se boji, kaže muša sam. Rabini yaqafni asturun pois no meu viu. Isso é claro, não der ordem para o faraona, o chove que má voz com nós, vei já, é um jardim no labirinto do palácio, nisso não emam nenhum orgulho, nem sei que é demu. Goitala. Pois não nos, que nós é boi, como nós viu. Fosali nessa não falarona. Meu brada, tepeta su to. Kaže: "Ja da okibu." Kaže: "I I kaže: "Mama, ti je bajeva kraljna, kinne mu tada." To znači mu je dobio dobar, pa da mu šalju. Poslanik Barnna mu šalje harna poruka da Allah direktno pom. Direktan. Ali eto mu je napisao: "Boja Ne razmišljamo na to. Neka se boji. Zvijeta poruka. On je zulom zao i već ten blage, riječ. blage riječi, i već ten blage ne bi mi se on prisjetio, razmislio, i ne bi mi se svet Što se događa? Onaj, jednog dvije kad su sam predavanje, komentar ovo da radite, sve se češi sa komentarima, s nama uh, različenjaka, ali ja sam čuo ovaj komentar i nama ono Ni sam šlo nika Da čovjek nije posanik. Da me nise divili kojih komentarja, da ne, divili sam to tako. Kaže Katarja u komentarovog govora Allah, kad kaže Musa ove Harunu da idu da mu kraju vlage riječi, kaže a neka službiš na mnogo Kažeš Harunu i Musa ove Harunu da idu kod faraonu da mu kraju vlage riječi, a on je rekao, ja sam vašo sviđanje, gospodine, ne rabu kum. Kaže Gospoda, ali morim, što ja kažem u ludima koji predpada i našljažuje da kažem se panu za ja da postupim, ako je Faraon zaslužio sa tim svojim zulmom, da mu dođe najbolji čovjek i kaže najvažije riječi, što treba ja i ti da kažemo onom bološni koji kaže ima Allah, ima gospodine, kao ja pjan, Kako blagost treba da čovjek koje treba priđe tim ljudima. Ako je se realno tako zaslužio, da pa se pre nje postupao. I znači sve to ne ljudi da se nalije zalan. Jer da u svojom srcu veći te ljude oslužio da su ne da su ovakvi, onakvi ovdje što oni. I kažeš mu, date, boj se Allah vam kažu, I ti ima koji pa znala to neka. Zašto? Znači se njega veći sludio. Ti nisi došla njemu čista srča. Ti njega ne zališ. Ti želiš samo da to se raditi, da raditi. Jesmo to sve što ti mašiš što kreješ, a komšije da vaz, kad on kaže nužuješ, nisi stambali. Poslani gališan Turke, što muaj da Allah mu kaže, da da dete baš u naše gale, stari mi, nemi puno bih hadisa šefa. Kaže, hoćeš hoćeš ti sam, šebe. Da to što ne ide da vjerujem u ovaj govor. I zato da nema. Što ne kažeš imam ježao, žao kada neku opije davu. Kaže Ožeš punošiti sebe i zalošiti prema njima, zato što mi nećete, jer je ovaj gološ. Ti ješ koji bi sam je bilo i zanak da ne podbi je dalo, ti je bilo to lagano prihvatiti. Išlo to čove puta, treci puta, čao je kao doktor. Koji ljudi so, u vidi taksijenta pa popadati po hodniku, a tamo vidio da nije jednog doktora u bilom napiju. I put it in pocket, I take it. Malo malo vinte. Vale, vine, vine, dobro, dobro izgubila. Kako dobro, dobro, sa ima, zato. E, pa. sve, kako je bilo to tamo? Ima u gradu. Ko je službom? <laughs> Sto valnika, jedan tamo čeka za report, tamo sedi Đedek. Kola, bre, tamo za telefon kakak. To je tamo neka šone, Zana Marina je falala, do dvoje, kaže, kako si brate dobro izgubila? Kako dobro, evo da je." Obroso se brat. Oni pale te po putu. Ne vjerda nani što sve ne vidi. on doktor. Ja sam išljiv. Istana baš treba onoga zravo kaže, idi baba, se svi sam, se snaži, dovidim ove ljudje, samo sajma o zravi. Ima teo moć. Hebi, ne tebe, već nekupino I pred žamiom, sedi, djelo stavi, na klupik i sedi. Mladu čovjek. Mladu čovjek, sa bradom. Želim da kajem brat. Nasa kažu, svi ti mlad, djelo brat, to je drugim brat, djelo brat. I nemaj muke, nu ne Det är sjukt. Jag har pratat med brodern. Nina var där inne, bror. Nina hade med i sig. Det var Centret, men en syster kallade hon. Hon såg så så kanske så här. Himma så det är hon jag vill ha med för den allra, den har kallat alla himma så här. Och så så så. I förbasko. I skräck in på pappret såg jag ett sånt skräckligt ögonblick som ni inte ser samma. Kanske hon är död på dede. Jag behöver prata med henne. Det är bara Mlado dede. I ovaj čovjek sam kažava samom jedan ahmet, poslame dedu, prvukom, goleku, srvam, srvam, malijekom. Dođe kod ovaj druga car, mlado dede, ustade mlad dedo i zubši ih oči. se, izbržiše se, se, se, Kad jedan dedo ovaj sa štapom, kaže, pa što manje ne izbrili? Da je to tešno? što je jedan izbrili? Čekaj, to je drugog reda, možete manje drugog reda, nešajeg reda. Ima postupaj na prvi, pa na drugi, pa... To je površno. Išto so, ti ne bi volio da sediš u drugoštvu, ti seši sredim, po strani njega, poslušajte po strani njega. Gdje meni se vrlo? Že ovaj tu u sebi? Mi što se I gdje da sam beznevnižno kažio me, što mi ne bi ne izgum? To je tličita na rješku. Žeš tada posloba pa tim ljudima takaj na naška da kola oša, vidi dva insana jedan, dva ili da se te slomirati na iskom mjestu. Mislim, no kad ovom brat pomagala, sloši ba ne zna. Že aril. No, ovo su odik, oco. u drugim košu. Žeš se da je lahko bolje ne znaš ti koje bolje koza lahko. Ali na kraju ljudi su se zabrali vrštinu. Nešto je bitno. Svaš je bitan. I, bravo, Čeva po osobu, ti noši ljudje se poviš po članaka, ali ima i biti ispravljiv, sa sljepštom. I sve se sliča. Sliča nebude si ispravljiv, nešto vas uspravljiv. Za kraju sam nevojte jedan primer e, koji se dogodi na neško. Primer, da vidite kako, kako se razmišlja, kako se razmišlja jedan sliman. Prava je musliman ko razmišlja, tema je nemusliman. Je tamo čovjek e, Mi se znamo da je poslije jedan zema za Naš vradi naša vradi se, spana, se je, stana, sedu u nas vradi, kada radi, kada se stavio. Doži nas to vradi se, da vidi kak to je stane, malo do njega, pomalo postavio me, se kod mene, već vradi, nešto kavi, itd. To njegovu trudu i onu lažu, da pomogu koliko mogu na taj našku, i oni vidi da je da to nevodim način. Ja vidim živim u i do svega se u vradi, njemačkoj Na pomoć kako bio, poviše njega stana bo s njemcem. I on, kad se ostreduje s njemcem, se odio kod njemca, pokuča na vrata, kaže njemcem, zvote, kaže ja s tebom malu kričku. Kad njemca nema što ostapiti. Čovjek s pokrenut kući. S odadom nispa iskati na vrata. Kuca što ostapiti, zvote, kaže s tebom malu kričku. Kaže, na, ja nešto ostapiti, zvote. To će daj kratim. Opet istraje, pa čtanač, ona, ona njihova kapa, što je noštjena specifična, tu dvan na ovom stanju. se da mu znam, uvijek Nemac, zna, zna da mu znam. se dan opri vrata, Nemac vidio ga, da je zezbote punijeti. To znam, punijem, punijem ga I pa sam to je pravno. To Kaže, Nemac kaže, ih mi Pa ne, pačeš, pačeš, ono žao mi je, ka je samo kaj, ono, ništa ispoda zdržim. Hvaki dan dolažem, kukusa sam vrata, ja sam rekao, bapne, zdrženim te lini. Pa ništa, nisam da je njude, da tebe ušte, kaži. Pa što te pačeš? Kad je ka, kaj, ovo danas, danas je ovo najbolji dan moj život. Sad nja za tebe, nekontak, plaći je, ovo je i to je najbolji dan zgod. kako? Niso tam, kaži. Kaži, ovo je tri put u životu. Za meni je neko kune da ti Ja oto da kažem samo tebi, da ti mi si sam pripuno. Meni danas piše, mi sam na tebi. I podloge nijemko ljubi. I učite ozume za to. Tu njih ko te poljubi. Ti drago mu. Ti cvjeta ljude. Svam ti puni da budu trašni neko te čumi. Ne znam kakva radacija bila, svi znamo. Ono je što tako radi, ozre. od ovoj djela do ovoj djela, djela a nogama nebisim isto. Tako da hočináš maš. Nima da neka. Nima sekundi. E se usabu ni. vidi, enko da uvedi, radi Allah podnosimo o optima. San se te kaž. A nevno je možda sveto on tvoj dušt a tzadja iša radi Allah na taštome Allah nebe se posani krije seita da sebe. Samo da je Allah ve se paži. Hala vod. Se hala ve se posani krije se. Bots bots poração. E se tretina tipo é só. Será que a da água? a dar a matemática na nossa. Na na medo se eu perder o trabalho da dele que se pôr de hell. E sei Nadam as-sufistis. Nadam as-sufistis. Afadalla kuderesha fakture. Tenisha, kajo eh ke dale ke kontu min qablu. Tamanna Allahu alaykum fatabayy. Sa'tu istabira bihi thiyr, insha Allah smalaw. Wassalam. Suma ta'admu an hadith as-sufi la'a anta as